Іван Наумович «Кобиляча голова» Були дід і баба. Дід мав свою доньку, а баба свою. Дідова була роботюха, яких мало. До всякої роботи не полінувалася. Найраніше вставала і вдома лад зробила. І на заробок пішла, і найпізніше йшла спати. До жнива не було їй рівної в цілім селі, І не було над нею лучої прялі. Вона старалася і на себе, і на тата, І на мачуху, і сестру, і коло всіх ходила. Зато є бабина донька була лядащо. А Іно любила багато їсти, а пити, а музику, а при всякій роботі дрімала. До Кужелі уже її не мож було добудитися. З курами лягала спати, а вставала тоді, як уже сонце підійшло на три хлопи. А не мож було нічого їй сказати, бо зараз обі з мамою скакали до очей, як гаддя бай кого били? Дідову доньку. А хто добрий? Нема понад бабину дівку. Уже така дідова недоля, що не годин був далі терпіти, повідає. коди дитинонько, ти їм не догодиш? Поведуть, я на службу. Забралися, ідуть. А йшли через ліс. повідає старий. Іще, дитинонько, назбираємо ломаків. Та занесемо додому, бо то ті не роби не будуть мати завтра з чого огню розложити. Пішов дід в один бік за патиками, а дівка в другий. Та заблудила. Щоби мала прийти ближче край ліса, то вона все далі в ліс. Та десь зайшла в гущавину, де як живої ще не була. Дід кличе, ходить, гукає, доньки нема. Думає собі, певно, мало додому піти. Набрав ломаків, іде додому. Бав дома нема. Баба і бабина донька тішаться, сміються. А бідний дід плаче і плаче цілу ніч. А вона як заблудила, та й уже й смерклася. Ходить, кличе, гукає. Ходить і ходить ні стежки, ні жадного людського сліду, а все густіший і густіший ліс. Що тут вночі робитоньки? Утомилася, сіла під дубом, Тра уже ту ночувати на волю божу. Змовила молитву, поклони одбила, сидить і плаче. Аж ту дивиться якесь світло. Іде навпрошки за світлом, іде, іде, а то в селі хатина. Отворяє двері, нема нікого. Лиш каганець горить на припічку. Хатина, як звичайно, хатина. Думає собі, хто б ту не жив, а я таки ту застану. Побачила, що сміття багато, взяла мітлу, замила чисто, потім взялася до начиння, помила, розложила огонь, заставила воду, постелила ліжко, сіла до кужелі та пряде. Аж ту щось в сінях тур тр пукає вона отворяє, а то кобиляча голова. «А ти що?» – повідає дівка. «То моя хата, доню», – повідає кобиляча голова. «А коли ваша хата, то не гнівайтеся, що я ту заблудила». «Нічого, нічого, доню. Візьми і пересади мене за поріг». Взяла легенько, пересадила. Зварино мені що їсти, повідає кобиляча голова. Вода уже кипить, повідає дівка, но не знаю, чим засипати. Комірчині всього досить. Набери пшона і засип. От вона зварила кашу, насипала миску, помастила, висадила кобилячу голову на скриню, підсунула передписок. А як кобиляча голова наїлася, дівчина подала їй води напитися, а потім положила на ліжко, то й сама трохи з'їла, помила начиння, сіла під кужелею, пряде. Рано іще кобиляча голова спала, вона схопилася, принесла дров, води, розпалила, наставила обід, хату замила і далі пяде. Збудилася кобиляча голова, вона й вимила, вичесала, нагодувала, напоїла, пересадила через поріг, та й кобиляча голова пішла собі, де там хотіла. Так була кілька неділь. Аж одного разу повідає до неї кобиляча голова. Ну, доню, ти мені стільки вірно служила, треба тобі щось дати. Та, може, схочеш піти до свого тата? Подивися в моє праве вухо. Дівка дивиться, а там з вуха щось вистає білого. Тягни то, то що там є, повідає кобиляча голова. Вона потягнула, а то тягнеся і тягнеся таке велике біле верето, білавка. «Розстели на землі!» Вона розстелила. Кобиляча голова прихилила вухо, А ту з вуха, як візьмуть сипатися коралі, Гроші, хустки, сорочки, запаски, Ба сукмана з сивим баранцем, І кожу, і всяка всячина, тільки що ледве кінцями зав'язала, та що собі іноздужила завдати. Вона красненько подякувала за службу, поцілувала кобилячу голову та й пішла. А іще кобиляча голова покотилася перед нею аж до стежки, щоби не заблудила. Приходить додому, повідає все. Показує свою заслужчину. Баба і бабина донька аж зубами скриголять зі злості. Дід тішиться, що його дитина жиє. Та стільки собі заслужила, ба й сусіди сходяться, оглядають, а не можуть надивитися. На другий день, як Присіла баба дідову доньку, конечно, веди мою там на службу. То добра дитина, вона іще більше всього принесе. Ведуть бабину доньку до кобилічої голови на службу. Там її заставили, а самі додому пішли. Бабина донька лише розглянулася в хаті, та й взялася бушувати по всіх кутах по полицях, по комірчині. Не хотілося їй розкладати огню. Взяла собі хліба, масла, знайшла і печену ковбасу, і горілку, наїлася, напилася, лягає на постіль спить. Увечері приходить кобиляча голова. Пукає під дверима. Нема кому отворити. Пукає, пукає, аж збудилася Бабина Дівка. Стаєрощух рана кляне, отворяє зі злістю двері, трунула кобилячу голову в чоло. Вона бідненька, уже нічого й не каже, а просить, щоб її через поріг пересадила. Ой, як її пересадила, то так, що мало всі зуби їй не повилітали. Уже їй не опоминається за страву. Закотилася під скриню, лежить на землі. На другий день уже сонце на три хлопи. Бабина донька спить. Де там тільки сну набралося? Ба встає, неумита, без молитви, наїлася хліба з ковбасою, випила горілки та й викинула кобилячу голову за поріг. Така-то її служба була. Хатині сміття повно, начиння не мити, Ні нитки не напряла, їсти не зварила, Бо не хотілося легкоробі йти за патиками і по воду, Та цілу службу лише переїла і переспала. Аж ту раз повідає кобиляча голова, Треба тобі, доню, Заплатити за твою службу. Ой, заплати, заплати, втішилася дівка. Тотто -то я тебе надвигалася, напересаджувалася. Подивися, повідає кобиляча голова, в моє ліве вухо. Вона дивиться, а там щось красненького. Тягни то, -то що там є. Тягне. А то знаєте, що було? Вуж. А за вужом, як посиплються гадини, як обскочуть мою бабину дівку, закусали на смерть. А баба вдома виглядає, а виглядає, а свариться з дідом. Що там твоя донька принесла б? От побачиш, що моя принесе Сукні шовкові, а коралі такі великі, як бараболі Бо то роботюха не така лядаща, як твоя А доньки не видно і не видно Ба і місяць, і два, і три нема Іде баба сама по доньку Приходить, а з доньки уже і на кості.